Som vores fine nye intro fortæller, så er det altså kongressen.com, på program om USA. Dog i den her en julenytårsspecial, hvor vi er, i gang, med at lave, vi er i gang med at vinke farvel til Donald Trump. Det bruger vi julen og nytter til. Anders Aarvner, hvordan føles det? Jamen, det er, jo, det er jo fire år, som jo virkelig har været hæsblæsende og... Øh... Jeg er stadig ikke helt begyndt at forholde mig til, hvordan det bliver med Joe Biden. Der nogen, der siger, at nu vender det tilbage til normalen. Jeg kan nærmest ikke huske, hvordan det var før Trump. Det har simpelthen været alt overskyggende de forgangne fire år, eller næsten fem år har været. Apropos normalen, så vil man måske lige i det her program opleve en lille smule mere... Støj, og det er simpelthen fordi, at det bliver optaget under nogle coronarestriktioner, der gør, at vi er lidt mere eksponeret for støj udefra. Det vil sige, at der kommer nok nogle bunk og nogle brag en gang imellem, fordi der er nogen, der har bestemt sig for at stå uden for det vindue, vi er nødt til at stå ved og kaste ting ned i en container. Således i vores forhold. Så kan I også blive indvidet i, at Anders har taget et par fine sok sokker på, og det har han jo, fordi det her program jeg er lavet i samarbejde med Sortesokkerum.dk. Hvis du går ind på Sortso.dk, skråstræk kongressen, kan du købe de her præsentsokker andre. Jeg kan ikke helt se det her fra. Du har stillet dig. apropos corona langt væk. Hvad er det for nogen du er på? Jamen det er de famøse, og fantastiske kongressensokker. Altså dem, hvor det er vores eget logo, der er på. Nå, ja. Hvor er det fint. Er de gode, det, det er Det er vel også. Er det ikke dem, du har på. Nå, jeg ikke, jeg kan faktisk ikke se det. for Jeg har ikke hønt af det. Det ligner. Nå, det det det der det er, dem kan du altså købe ind på Sorte det kan du og kongressen, Og hvis du bruger rabatkoden kongressen, så får du med 20 procent. Der kan der du også kan... købe præsidentsokkerne jo. Man kan købe præsidentsokker med Obama og med Reagan og med Kennedy, Kennedy. og med Franklin Roosevelt. Forlykning. Ja, jeg vil altså... Snart nærer et håb om, at der også kommer. Jeg, jeg, synes, altså, jeg, jeg, vil, jeg vil gerne snart for eksempel også have nogle Nixon-sokker. Jamen, jeg har sagt det til andre fra ja, Sorte Sokker. Det, kan at, at dejlig det er jo et stort udtale også fra vores meget, meget dejlige producer Tom, ja. som jo gennem lang tid har spurgt efter dem, så nu, ja, vi nu, en, nu, må, vi, nu må det komme. Uvidst af hvilken grund vil vi gerne gå med, med, med Nixon-sokker? Ja, jeg, jeg synes der også, der var basis for, at måske lige inden så længe... At, ja, man, skal, man, skal, man, skal, man skal også nogle kan man give plads på fødderne til skurkene. Det... Altså, det, kan, det kan ikke altid være en <laughs> ja, helte her med opfordringen det og... Nå, vi skal i gang. Vi er altså i gang med den her æ, Trump Top 20. Og hvad vil vi huske Trump for om 10 år? Jeg kan lige starte med, inden vi hopper i gang med nummer 10. Sige, hvad der egentlig lå på de første 10 placeringer. Det var hans evne til at give folkøgenavne. Så var det... Orkanen i Puerto Rico, som er en af de første gange, han i den grad udviste mangel på pli og almindelig god krisorientering. Så var det hele balladen omkring travel ban mod personer, der kom fra muslimske lande og, det, og alle de retssager, der var der. Så var det det, vi kaldte The Handshake, som dækkede over forhold til fremmede ledere. Så var det mellemøstaftalerne det går Israels aftale med senest med uh, Mar Marokko så snakker vi Nordkorea og Little rocket Man. vi snakkede handelskrig med Kina og USA på en 14. plads på 13. pladsen var svingdøren i det hvide hus der er jo ikke mange tilbage i det hvide hus som også startede i det hvide hus så snakker vi hans generelle hotelighed og grimme måde at tale omkring uh, kvinder på, øh, og hans indflydelse på MeToo-bevægelsen, og på en ældsteplads, der hvor vi sluttede top 20, det var altså udnævnelsen af alle de her konservative dommer, øh, mest kendt nok Brett Kavanaugh, men han har altså i højesteret, men altså for eksempel, at han har udnævnt tre højesteretsdommer, der altså sidder der for livstid. Mm. Og nu på en tiende plads. Egentlig ikke noget, man kan sige, det er jo noget, Trump gjorde direkte, men han fik en meget massiv indflydelse på, netop i hans måde at håndtere ting på, det er Black Lives Matter. Ja, yeah, og det er jo klart, at det, først og fremmest, så det vi her har taget fat i med, med hensyn til Black Lives Matter og Trump, det er jo spørgsmålet omkring George Floyds død og det, mm. der, der skete i kølerne derpå, fordi... De uroligheder, der, der blussede op efter, at George Floyd blev, øh, blev, øh, blev dræbt, Jamen, det, er, øh, det er jo selvfølgelig også nogen, som var medvirkende til, at der kom altså, virkelig blus mm. under rasedebatten igen i USA. Mm. Trump har jo undervejs i sit præsidentskab ikke just øh, håndteret det specielt gelente, øh, mm. for at sige det mildt. Og, øh, og vi skal også snakke om øh, et af de andre øh, punkter, hvad det angår. Senere på top 10 kan vi allerede røbe for lytterne nu. Men i tilfældet her med Black Lives Matter, der kørte han jo videre i den her rille bare med at sige lovorden. Hvad mm. eneste af der var Black Lives Matter-demonstrationer, så gik han kontra. nej, lovorden. Mm. Og øh, der var mange, der snakkede om også, at det ville blive en af de ting, som virkelig ville mobilisere vælgere imod Trump. Mm. Altså, at Biden øh, virkelig ville få et endnu stærkere mandat for den del af befolkningen på grund på grund af det her med Black Lives Matter-bevægelsen, og den modstand, som der var fra Trumps side imod, at de rent faktisk havde en pointe, de mennesker, som demonstrerede. Det skete faktisk også. Altså, man kunne se blandt andet i Kenosha, en af de byer i Wisconsin, mm. hvor hvor der i høj grad var, øh, var uroligheder i løbet af, af foråret, jamen der var det faktisk, det kunne man se det i tallene bagefter, der havde det været en mobiliseringsfaktor. Øh, at, øh, Jeg synes det er interessant at se, også helt, helt aktuelle, nu har vi jo et uh, senat nede i Georgia her, 5. januar, det, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Georgia er en af de stater i USA med den største procentuelle andel af sorte vælgere. Der har det jo også været med til at, kan man sige, at gøre noget med valgdeltagelsen. Måske Ja, det, det, det, det kunne det tyde på i hvert fald. Det er jo Martin Luther Kings gamle hjemsted. Lige præcis. Det er altså... Igen noget, som, øh, som bliver, øh, udslag, eller kan tænkes at blive udslagsgivende, så det er selvfølgelig også noget, vi skal, vi skal holde øje med, når, når 5. januar øh, nærmer sig. Ja, og så synes jeg jo også, at hele spørgsmålet omkring Black Lives Matter og måden Trump har ageret på det, den har jo i virkeligheden hele vejen igennem været med til at stille ham på den ene eller den anden side i en debat. Nu tænker jeg helt tilbage på at hvis man det virkelig noget af der, at Black Lives Matter har kørt, det er jo ikke noget der startede med George Floyd. Altså hvis man også tager sådan en ting som øh, Colin Kaepernick, som er den her tidligere stjernequarterback for San Francisco 49ers, som jo bestemmer sig for at han vil ikke står og holder sig på hjertet eller brystet som man skal normalt til den amerikanske nationaltræning, han knæler for netop og kan man sige, at protestere mod politipro brutalitet og, og vold mod, øh, mod øh, sorte og det var jo noget Trump kastede sig ind i den debat med hvad skal man sige hud og hår og ja. en Twitter-konto. Altså. Og jo den fik øh, fuld pedal og øh, og der var mange som også øh, på det tidspunkt måske syntes det var i overkanten fordi hvorfor skulle øh, hvorfor skulle det nu øh, blandt mm. øh, Hvorfor skulle han nu blande sig i det? Og der var også nogen, der det var, fordi Trump var sur på NFL, fordi han i sin tid havde prøvet at købe et fodboldhold, og det var så ikke lykkedes, og så var han blevet vred, og nu skulle de godt nok ja, få kaldet ja, den følge. Men det er klart, han har hele tiden, mm. øh, også på grund af nogle af de ting, han har sagt, også øh, tidligere i, øh, i sin øh, karriere, også inden han gik ind i politik, altså han har jo flyttet med øh, noget, der smager lidt af racisme øh, fra tid til anden, og, øh, og derfor så er det også noget, der i yderligere grad har fået benytning til at gå højt de ting, mm. som, øh, som der har været i de forgangne fire år. Og ja, ikke... fordi det, du sagde, at det havde været med til at mobilisere vælgere for at gå ned og stemme på en anden end Trump. Det har vel også... Altså, man, det er jo ingen hemmelighed. Altså, Trump er den præsidentkandidat i det amerikanske stor der nu har fået netflæst stemmer. Mm. Altså, det har vel måske også været med til at mobilisere stemmer for ham. Jo, men altså... Trump, ja, det har det med, Trump, så, jeg, Trump har måde. dyrket dem og også retureringen ja, ja, hele tiden. Altså. Han har ikke på noget tidspunkt ønsket mm -hmm. at samle USA, mm -hmm. og øh, han har imod meget øh, konsekvent øh, gjort, hvad han kunne for at, øh, at lange ud efter øh, bestemte grupper i det mm. amerikanske samfund, hvis han ligesom moderet at det kunne gavne hans egen baseopbakning, og det har han gjort også i tilfældet med Black Lives Matter. God Nummer ni. Muren i Mexico. Ja, yeah, Build That Wall. Build That Wall men allerede bare de tre år, altså det blev altså når han sikkert også blev med at holde rallies efter, han er færdig som præsident, så bliver det stadig noget det, de kommer til at stå og råbe, øh, folk med de røde kasketter på. Det var jo det, der i sin tid gjorde, at han overhovedet blev en spiller mm. i, øh, i en amerikansk præsident-kontekst, mm. øh, fordi hus tilbage på juni 2015, da han stemplede ind som præsidentkandidat. Mm. Kom ned og rulletrappen Og sagde som noget af det første, at han ville bygge en mur hele vejen langs den amerikansk mexicanske grænse, og han ville få meksikanerne til at betale for det. Ingen af delene øh, er helt tilfældet. Der er blevet bygget lidt mur, øh, eller hegn, eller hvad det nu er, mm. øh, de har bygget. Det er sgu ikke meksikanerne, der har betalt for det. Øh. men. Øh, Ej, den har ikke været vanvittigt effektivt, kan man sige. Nej, og, altså nu er de så begyndt at råbe finish that wall. Mm. Altså, øh, det, det kan man jo så minde om. Men, men, men det er jo mere, altså, det der var udgangspunktet for, hvorfor han gjorde det her, og det der, hvor han jo havde set rigtigt i forhold til, hvor vælgerne var henne, for det katapulterede ham direkte ind, sådan nummer et mm. på, øh, på listerne over kandidater, det var jo det her med, at der var et ønske, især i den republikanske del af vælgerbasen, for at få en hårdere immigrationspolitik. Ja, og, hvis man siger at den republikanske vælgerbase, det er jo et spørgsmål, der er interessant i sig selv, fordi i virkeligheden så, så var det jo i den hvide, ikke velhavende del af den amerikanske vælgerbase, man havde interesse i at få gjort noget ved de her illegale indvandrere. Ja, og, fordi man synes, de troede deres arbejdspladser. Og man må sige... Hvis man skulle være i tvivl om, at det var virkelig dybfølt, det her, og noget, som havde mere end bare almindelig klangebund. Husk lige på, manden, der blev nummer to mm. af de her, hvad var de 17 kandidater, det var de fleste hos republikanerne i 2016. Det var altså ikke en eller anden moderat, de her busstype. Det mm. var Ted Cruz, mm. Tea Party Kong nede fra Texas, mm. som øh, bortset fra det med muren, altså han ville hvis nok kun bygge noget mere hegn. Det var ikke helt op på, at han ville bygge en mur, men alt andet stort set en til en, mm. det, øh, som han sagde, var det samme, Trump sagde, hvad angik mm. i Så han havde jo fanget en strømning der, mm. Trump, som han jo så kørte fuld pedal på. Og øh, det har også været en af de ting, som har været vigtigt for ham hele tiden at holde gang i. så altså, han har jo taget nogle også rimelig hæftige slagsmål i øh, ønsket om at sige, kunne han få lov at bygge muren? Fordi da han kunne se, om mexikanerne ville godt nok ikke være med til at betale for den her mur, så gik han jo til kongressen og sagde, nå, men hey, prøv at høre, Mitch McConnell og company, så skal jeg bruge nogle gyser. Jeg skal bygge en mur, det har jeg lovet. Og de står altså og siger, det, det kommer ikke til at ske. Vi har ikke penge til det. Vi synes heller ikke rigtigt, at vi helt deler din, din analyse af behovet. Og en ting er, hvad det koster i etableringsopkostninger, men så er der den øvrige driftsomkostning derefter. Så det har vi altså ikke råd til, Donald. Og øh, det har jo altså indimellem givet andet til øh, alt fra regeringsnedlukninger og øh, politiske brydekampe, som har været meget, meget lidt kønnende at se på, også internt mm. i det republikanske parti. Det, er det. Men så synes jeg, at der er en detalje, man skal fremhæve. Mm. Det er, at andelen af illegale emigranter, ja, undskyld, andelen af illegale emigranter, der kommer til USA, det må man også så erkende de sidste fire år, er faldet ganske kraftigt. Markant, ja. Virkelig. Så kan man sige, så symbolpolitik så har det jo virket, i hvert fald, hvis det er det, der har været formålet. Jo, jo, og man kan sige, nu nævnte du selv før det her med, at øh, Trump fik... At den, altså, Trump er den republikaner i historien, der har fået flest personlige stemmer. Mm. Selvfølgelig også, der kommet flere amerikanere til osv., men det er klart, når det ikke gik... Altså, når, når, der, når det ikke skete det, som nogen måske havde troet ville ske, det her med, at nu vil nogen vælge nok vel ham ryggen. Nej, mm. tværtimod, fordi... De republikanske vælgere, som stemte på ham og gjorde ham til præsident i 16, har grundlæggende oplevelsen af, at han har leveret varen, også hvad immigrationspolitik angår. Det er godt. Nummer 8. Lock her up. Crooked Hillary. Ja, hvorfor er det Du har været meget interesseret om, at den her skal på 8. pladsen. Hvorfor er det, du synes, det her med lock op, det, det ligger langt tilbage. Det er fem år siden. Det, det, kan man sige, den, hvorfor, for det første, altså, jeg tænker at den, den, den røver nærmest i kategorien med nummer 20, som er øgenavnet. Hvorfor er det, du synes, den er så vigtig? Jamen, det er, fordi det er en separat ting, og det er helt uhørt, det, der er sket. Altså, I sin tid, i, i TV-debat, jeg mener, det var TV-debat nummer to, ellers var det nummer tre, det kan jeg faktisk ikke huske nogen, men en af de to sidste, der var mellem Trump og Clinton, der havde Hillary Clinton på et tidspunkt sagt, at det var godt, at det ikke var en mand som Donald Trump, der med hans temperament som var amerikansk præsident, efter han afbrydde hende og siger, «because you'd be in jail». Og der havde man altså kørt løs mm. hele valgkampen også på, at hun skulle i mm. Altså til det republikanske partikonventer, når man i øvrigt var til, øh, mm. til forskellige øh, trump rallies så var det, det. Altså i tæt kamp med Bill That Wall, der var det det, de råbte flest gange. Mm. Det var lock her up. Det, de råbte i øvrigt stadigvæk, øh, når han holder sine sin vælgermøder. Og det er altså uhørt. Prøv at, det er Amerika, det er det amerikanske demokrati, vi snakker om. Og i fuld alvor har den ene kandidat stået over for den anden kandidat og sagt, at hvis jeg vinder, så ryger du i brummen. Altså, det hører sig altså ikke hjemme i et demokrati, uanset partitillers Det hører sig altså bare ikke hjemme. Og øh, så kan man sige, ja, ja, det er nogle år tilbage, men det er ikke desto mindre definerende. Jeg synes også, det for mig at se var, var vigtigt at få med her, fordi grøftegravningen, som, øh, som har kørt uafbrudt i de fire år, Trump har været amerikansk præsident, er i virkeligheden ikke kun startet med locker op, men det er i høj grad også startet på grund af locker Men er det i virkeligheden det, du, du synes, den her locker op er symbolet for, det er det her, at det handler ikke bare om at være sin grøft, det handler om at komme ned i grøften og så tage en gravko med derned, og så graver man den Rigtig, rigtig dyb. Ja, samtidig med at man så i ikke kyler noget af det mudder, som undervejs i, i graveprocessen øh, bliver. Ja, det kylder man, de, direkt. man direkte i, uh -huh. i kroppen på de andre. Og det er altså. Øh, det er det, der også Men er. Det har man da set i mange år i politik, det her. Hvorfor uh -uh. synes du så, at det er så så, ja, ja, altså, så særligt? Fordi man har aldrig før set. Men Anders, kan man i virkeligheden kode det ned til, at Donald Trump har gjort én ting, som ingen andre har gjort? Altså, politik har altid været beskidt. Man har altid gjort det. Men det, Donald Trump måske, synes jeg, man kan stille det op og sige, det er et symbol på, det er, at han har hånd ophævet alle former for regler. Der er ikke noget, der gælder. Man må alt. Ja, ja. Og det er jo så også det, han har gjort. Altså, han har jo selv stået ved med til at chante øh, de her øh, lock her up-råb ved nogle af hans øh, forskellige rallies osv. Så, så det er øh, fuldstændig. Trump har suspenderet alt, der hedder god stil i forhold til, hvordan man opfører sig politisk. Godt. Apropos god stil, eller nej, det dækker det overhovedet ikke, så er vi nået til nummer syv på den her liste over, hvad vi vil huske Trump for. Og der skal vi tilbage til urolighederne i Charlottesville, men måske især på én bestemt kommentar. Trump kommer her Very nice people on both sides. Hvis man skal sætte konteksten, så er der det her rally i Charlottesville, Virginia, som er jo orienteret fra hele USA, er mødes og der er og helt traditionelt også en masse, der er mødt op for at protestere mod dem og den racisme, de står for. Og så er der simpelthen en kvinde, der bliver kørt ihjel, en af mm hovedsdemonstranterne -hmm. øh, bliver kørt ihjel til de her øh, demonst demonstrationer, og Trump tager ikke rigtig afstand fra de højere Nej, tværtimod, netop så går han ud og siger, at ja, hey, der er gode folk på begge sider af det her. Øh, altså, jeg, sige, jeg var i, i Charlottesville et par måneder øh, efter, at det her skete, og øh, og tale blandt andet i den forbindelse med øh, den her øh, den kvinde, der blev kørt ihjel. Øh, hun hedder Heather Heyer, og jeg talte med hendes mor, øh, Susan, som øh, fortalte om selvfølgelig øh, fuldstændig smertelige tab over datteren osv., og men også øh, hvordan det havde været i kylvandet på, øh, på alt det her. Netop at høre, når man lige har mistet sin datter, efter at nynercister har kørt datteren ihjel ved en, øh, ved en demonstration, at så bagefter hørte den amerikanske mm. præsident, at gå ud og sige, at hey, der er gode folk på begge sider, og så, så er det heller ikke værre. Altså, det, det var i hvert fald ikke helt sådan, hun havde oplevet det, og, og med en vis rimelighed. Jeg vil så også sige, når Charles vil have være at tage med her, mm. så er det også fordi, der har været en følelse ude på den yderste amerikanske højrefløj af, at øh, de faktisk på en eller anden måde blev legitimeret øh, af Trump. Altså, der har været masser af gange også, hvor han har retweetet ting fra... Øh, stand down and stand. By. altså Proud Boys-meldingen, han kom med også øh, i slutningen af, af, sin, af sin valgperiode osv. Jamen, alt det her, det er også bare igen. Altså, når man taler med folk stadigvæk i USA nu, så er det noget, de, de faktisk er bange for. Altså, de her spændinger mm. er blevet så udtændende. var jo bange for det i forbindelse med valget, som vi kommer tilbage til. Man var Præcis. også bare bange for, at der vil blive altså, krig i at men de ikke vil acceptere den nederlag. Præcis, og at uh, der vil stå væbnet, uh, folk rundt omkring, uh, bevæbnet folk rundt omkring, folk rundt og gøre det meget meget farligt at gå hen og stemme. Mm. Igen, jeg minder bare om, det er Amerika, vi taler om. Altså mm. det er helt helt mm. mm. uden for demokrati i uh, den vestlige verden, ikke? Som i over 200 år mm. har valgt præsidenter i ro og for. Mm. Selvfølgelig er altid med, osv. Med, med, liv, med livlige debatter og så videre, men hvor det som uderspræsident... Og der var sådan, også en vicepræsident en gang, der skød en finansminister. Jo, jo, jo, jo. Øh, men, men tror, at du fik japanen. Men, men det har dog altid været sådan, at man kunne gå hen og stemme, øh, man, og, øh, mm. og at magtaverdragelsen er sket mm. i, i nogle ordmader. Og det må man så altså bare sige, det... Øh, der har Charles Veller altså også bare været med mm. til at igen sætte... Øh, fokus på, på noget af det, som virkelig har været problemet med, med Trumps præsidentskab, det her. Jeg, jeg har racismen. nogle gange har svært ved at gennemskue, så ligesom til, altså, i analysen af det, at sige, handler det om, at Trump er stinkende racist? Eller handler det om, at han er stinkende opportunist? Og jeg har, jeg har nogle gange, måske også bare, fordi jeg, jeg ved ikke engang helt, hvad der er værst med ting, at et af de steder, hvor han for alvor har set mulighed for at mobilisere nogle ekstra vælgere, det er i det her hav af mennesker, som er bange, og derfor er det utrolig godt at tale til de mekanismer, som nogle af de her meget højorienterede grupper står for. Dels kan man sige, for man måske aktiverer dem, de er egentlig virkelig, nu mere set ikke så mange selv, men man får rigtig mange andre bange vælgere med ved med at bruge noget af den samme retorik. Altså, det der i hvert fald også er sket, det ja. var det med hans håndtering af charteret, der endte med den mand, der besejrede ham, træffe sin beslutning om, mm. at, øh, om at stille op. Fordi, ja, det er jo faktisk det Det er det, hvor Biden siger. Det var strengt sandt. Det var lige præcis det, der var vendepunktet for ham, hvor han måske ikke havde tænkt, at han var færdig i politik mm. efter, han var stoppet som vicepræsident. Men at da han så Charlotte Søren, og det er jo hele, altså, hans, da han offentliggjorde sit kandidatur, mm. den video, han brugte til at offentliggøre mm. sit kandidatur, den handler om Charlotte Søren. Mm. Og han sagde det faktisk. Jeg så et interview med ham her den anden dag, til, hvor han satte sig ned og snakkede med, med Stephen Colbert fra hvor mm. Late Show, hvor han også Igen, han bliver ved med at vende tilbage til Charlotte's som værende det definerende for, hvorfor det var det. Ja, han men det er også der. fordi det, han går ind og siger, at det er for ham, der var den måde, præsidenten taler om på. Det var jo et angreb på, hvad USA står for. Præcis. Altså, der er nogle grundlæggende værdier, der er skred der. Så af den grund er det også værd at, at tage med her i, i den her liste. For det bliver noget af det, som vi også kommer til at huske fra Trumps mm. præsidentskab. Jeg, jeg, jeg er meget enig. Og for at runde det her program af, inden vi hopper ind i. En fuldstændig, det jeg vil sige, vanvittig top 5. Ja, det er nok den mest vanvittige top 5, vi nogensinde har været med til at skrive, tror jeg. <laughs> Og kan man sige, måske også. Ja, altså, jeg tror i virkeligheden, det vi har som nummer 6, vil mange nok øh, klemme ind i top 5. Men jeg vil sige, at vi har en en inde i top 5. Det kan godt være at amerikaner ikke ved at smitte ind. men vi, der, der, er en, der er noget i top 5, som vi, ja. vi var meget enige i, faktisk. Ja, det var vi faktisk ret enige så altså, har jeg teaset nok, uden at sige, hvad det er. <laughs> men på sjældepladsen, Twitter. Ja, man prøver, altså... Han bliver kaldt Commander and Tweet af en ja. grund, jo. Altså, det er jo nærmest fra det øjeblik, han slår ind op øh, i, øh, i soveværelset øh, i det Hvide Hus, efter han går i gang med at lade tommeltøjlerne øh, Og det, øh, altså, det er i øst og vest, og det er øh, alt fra skidsbanden, han hælder ud over folk til, at han nærmest sidder nogen og live-kommenterer, hvad han ser på Fox mm. News, eller... Øh, nye øgenavne, han skal lufte over for politiske modstandere, eller ideer han har, eller fyringer, han gerne vil se på. Vi har faktisk haft nogle Jeg synes, nogle det er fascinerende, at man kan fyre folk over Twitter, ja, det, det, Der har været situationer, jeg kan huske nogle gange, hvor han blandt andet omkring ting, der angår militære ordre, har tænkt, det er nok, jeg tweeter dem. Mm. Men øh, hvor Pentagon ikke har gjort noget ved det, mm. øh, indtil at der rent faktisk... Og nogle gange er der aldrig kommet noget, og så er det ikke blevet til mere, end bare et eller andet, han så har tweetet, og så det sådan, no, det er bare et tweet. Mm. Det gæ ej, der skulle godt være, at vi havde haft en lille atomkrig i Nordkorea, hvis det havde været Tjætum Kommand. <laughs> ja, det var nogle af de gange, hvor han har skældt meget, meget voldsomt ud på Twitter, hvor det er meget godt, at øh, ja, der er ligesom, siger, Der er jo kug... en institution plads mellem Twitter og, og, og den op. Ja, men det er klart klasse. Prøv, det, der også er med Twitter, det er, at han har, han har jo, så vidt jeg husker, omkring 89 millioner mm. følgere på sin egen Twitter-konto. Det er ikke den der POTUS' mm. Twitter-konto, det er Real Donald Trumps mm. Twitter-konto, mm. som, øh, som folk følger. Det vil sige to ting. Nummer et, han har gjort sig selv til sit eget massemedie, mm -hmm. fordi han har så ufattelig mange følgere. Ja, han behøver jo ikke gå og stå på han pressemøder, han er jo ikke afhængig af at komme i tv. Nå, men, og selv de, de gange nu her i den seneste tid efter valget, hvor at man har mutet ham for nogle af de store tv netværk ja. så er man slukket for lyd. Han er ligeglad, og han kører bare videre, kører bare videre på Twitter. så sender han det på Twitter. Mm. Øhm, det er den ene del. Og den anden del, det er altså også, at når han lige om lidt er færdig som amerikansk præsident, så har han verdens største megafon mm. i sin twitter konto ja, han bliver nok ikke stille. Ej, det er det. Æh, og det er godt, at der er på tænker, at nu behøver jeg ikke følge ham mere, for nu er hun ikke præsident mere. Men han har altså 89 millioner mm. mennesker. Han når hver eneste mm. gang, han sender et tweet ud. Mm. Det skal man altså lige tage med her. At, øh, det kan godt være, at der har været mange, der sagt, ah, men det er også forkert, at han bruger sin egen privat og så videre. Ja, men øh, igen, han udfordrede reglerne, og så fik han lov til det, og nu har han 89 millioner, der følger ham ja, på Ja, jeg, jeg, jeg synes også, det siger noget om, hvor... hvor i virkeligheden, så synes, tænker jeg nogle gange, at Donald Trump, han reflekterer sådan den måde, som sociale medier har udviklet sig på. Man sagde jo egentlig, at Obama var ligesom den første somi præsident ja. på en eller anden måde. Han kørt den her kampagne i 08, hvor de i høj grad også brugte sociale medier og somi til at samle penge ind og kommunikere på og sådan noget. Men altså, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at... Øh Somi også, i hvert fald visse steder af Somi universet har udviklet sig lidt til en mindre rart sted og været lidt en skidsspand. Ja. Og jeg synes i virkeligheden, at Trumps måde at bruge Twitter til at kommunikere på, har jo også været med til at symbolisere den der, sådan lidt kan man sige, råhed der er, og, og de sorte sider af hele det sociale medieunivers. Jamen jeg er fuldstændig enig, og øh, samtidig må man også bare sige, at han har... Øh, Altså alene det nu, man begynder at snakke om et Twitter-diplomati, og at, øh, altså der er sågar lavet, øh, altså, lavet studier i det der. Altså nogle af de gange også, når vi har talt med, med Katrine Villarreal, vores, mm. vores somier, og det spørgsmål, hun flest gange er blevet stillet i løbet af Tisterborg, det er det der, er der en stor forkromet masterplan bag det her, eller er det bare Trump, der tweeter? Øh, det er der ikke rigtig nogen, der ved med sikkerhed jeg vil sige, jeg læner mig lidt i retning af, jeg tror ikke, der er nogen stor for masterplan du kan også spørge til ham på Twitter øh, ja, han, han har ikke fået svaret tilbage endnu på de, men, men du ved så må jeg også, sige, en lille slutbemærkning omkring hans, hans Twitter, det er altså at Caps Lock er i hvert fald en knap, han er svært begejstret ja. for nogle gange ja, no, det, men det er nemt at komme til at ramme Fuld skal opfordre den ja. nogle gange, hvor ja, han med store okay. bukser og hele vejen er bare med at... Øh, Kapslåbte og udrubstegn, det der, hvor ja. vi, man normalt stopper med at tage folk seriøst. Lige den, præcis, men ja. den får fuld den pedaler. Får fuld det her, det var øh, det andet af tre jule nytår special, på Kampen om Amerika, podcasten her for kongressen, der kom, bliver præsenteret i samarbejde med sortesokker.dk fra Anders og mig. God jul og godt nytår, og vi ser frem mod det sidste af de her programmer.